Kəhidlər ağası İmam Hüseyin əleyhis-salam meydana gedir. İmam Hüseyin əleyhis-salam düşmən qoşununu döyüşə dəvət elədi. Hər kəs döyüş meydanına ayaq qoyurdusa, o həzrət onu həlak eləyirdi. İmam Hüseyin əleyhis-salam düşmənin böyük bir dəstəsini cəhənnəmə vasil elədi. Bu vaxt o həzrət buyurdu. Ölüm zillet altında yaşamaqdan yaxşıdır. Amma zillet altında olmaq cəhənnəmin odunda yanmaqdan yaxşıdır. Rəvayətçilərdən biri deyir: And olsun Allah'a, indiyə qədər elə bir şəxs görməmişdim ki, düşmən qoşunu onu mühasirəyə alsın, övladlarını, əhlibeytini və dostlarını öldürsün. Amma bununla belə o İmam Hüseyin əleyhissalam dözümlü olsun. Elə ki, düşmən qoşunu hücum eləyirdi, o həzrət qılıncını çəkib şir kimi həmlə onların canına vəlvələ salırdı. İmam Hüseyin əleyhissalam 30 min nəfərli qoşuna həmlə və onlar insanı görüb qaçan şəhid kimi o həzrətin qarşısından qaçırdılar. Sonra İmam Hüseyin əleyhissalam yenidən öz əvvəlki yerinə qaydırdı. O həzrət arası kəsilmədən düşmənlə döyüşürdü. Nəhayət, düşmən qoşunu İmam Hüseyin əleyhissalamla xeymələrin arasında səh çəkib xeymələrə gedən yolu kəsdilər. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu. Vay olsun sizin halınıza, ey Əbu Süfyanın övladlarının tərəftarları! Əgər dininiz yoxdursa və qiyamət günündən qorxmursuzsa, Heç olmasa bu dünyada azad insan olun. Öz əsil nəsəbinizə hörmət qoyun. Özünüzü ərəb tayfasından hesab eləyirsinizsə. Şimr dedi, Ey Fatimənin oğlu, nə deyirsən? İmam buyurdu, Mən sizinlə və siz mənimlə döyüşürsünüz. Qadınların burada günahı yoxdur. Nə qədər ki mən diriyəm, Qoymuyun sizin nadanlarınız, Tüğyankarlarınız və zülümkarlarınız mənim əhl-əyalıma hörmətsizlik etsinlər. Şimr dedi, sənin bu təklifini qəbul eləyirik. Sonra onlar döyüşə və İmam Hüseyin əleyhissalamı şəhid eləməyə hazırlaşdılar. İmam Hüseyin əleyhissalam düşmənə həmlə etdi. Düşmən də o həzrətə hücum çəkdi. Bu zaman İmam Hüseyin əleyhisselam onlardan bir qurtum su istədi. Lakin daş ürək düşmən su vermədi. O həzrətin mübarək bədəninə 72 yara vurdular. Zəiflik o həzrətə qələbə çalırdı. O bir anlığa dincini almaq üçün dayandı. Bu anda uzaqdan ona tərəf daş atdılar. Daş mübarək alnını yaraladı və qan üzünə axdı. İmam Hüseyin əleyhisselam köynəyini qaldırıb alnını silmək istədi. Bu vaxt zəhərli, 3 şöbəli bir ox o həzrətin qəlbinə sancıldı. İmam Hüseyin əleyhisselam üzünü göyə qaldırıb buyurdu. İlahi, sən bilirsən ki, bu qoşun elə bir şəxsi öldürür ki, yer üzündə ondan başqa Peyğəmbərin qızının heç bir oğlu yoxdur. İmam Hüseyin Oxu arxadan çəkib çıxartdı. Qan fəvvarə kimi axmağa başladı. Beləliklə, o həzrətin döyüşməyə heç bir taqəti qalmadı. Amma hər kəs İmam ə.səlamı öldürmək məqsədi ilə yaxınlaşırdısa, Allah yanında bu böyük cinayətlə məhkum olmamaq üçün yenidən geri qayıdırdı. Ləhayət, Kində qəbiləsindən olan Malik İbni Yəsir adında bir şəxs İmam Hüseyin əleyhissalama yaxınlaşıb, nalayıq söz deməyə başladı. Sonra qılıncla o həzrətin başını zərbətlədi. Qılınç, İmamın əmmaməsini kəsib, başını yaraladı. İmam Hüseyin əleyhissalamın əmmaməsi qanla doldu. O həzrət dəsmal başını bağlayıb, əmmaməsini qeydi. İbn Ziyadın qoşunu bir müddət gözləyəndən sonra, Yenidən qayıdıb İmam Hüseyin ə.səlamı mühasirəyə aldılar.